Salmul 186 al binecuvântaților. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin binecuvântare sufletele și trupurile noastre le-ai și în împărăția ta ne-ai primit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin fiul, chemarea ta ai rostit. Veniți, binecuvântații Tatălui meu și împărăția cea veșnică pentru noi ai pregătit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă în taină, nume stelor noastre ai dat și numele Tău cel veșnic pe sufletele noastre ca o pecete l-ai imprimat. slavă ție Doamne, fiindcă prin Fiul iertare a păcatelor noastre ne-ai dat și numele cel nou al Fiului Tău pe frunte și mână l-am purtat. slavă ție Doamne, fiindcă sufletul nostru din mărgăritarele harului ca o biserică l-ai zidit și cu numele cel nou al templului Tău l-ai binecuvântat. slavă ți Doamne, fiindcă din diamantele credinței Stârpii rugăciunilor noastre în templul tău ai așezat și cu mirul binecuvântărilor ne-ai însemnat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă noi, crucea dată la botez, am purtat și de aceea tot ce am gândit, am rostit, am săvârșit, în salmi și rugăciuni ai turnat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă din răbdarea noastră mierea faptelor tale ai adunat și ai dăruit-o fraților talent cu talent slavă ți Doamne, fiindcă prin blândețe, credință nădejde, iubire, pace, talanții cuveniți ți-am adus, iar talantul binecuvântării Fiului pe frunte noastră ai pus. slavă ție Doamne, fiindcă talantul în fiere cu râvnă, ca o mină l-am mulțit și l-am lucrat, iar ca fii ai învierii luminii și împărăției ne-ai binecuvântat.